Vaisemos a música de Micaela, que é 2000 Melidaus. Mil, Melidaus foron finalistas no Premio Martín Codas, ou sea que Nela, unha peza de música para recibir a Brais Brais pertence a un a un traballo que está que está publicado nas redes uh -huh. que se titula No hallo. Ah, no ah. hallo. Sí, sí, e, e aparte de, de que é No pois pues, digo che tamén que eh, estes mm, fan uns vídeos ón os documentais ah, de Galicia e, e, e... extraordinarios eu, eu quedei contentísimo fascinado co un que vin relacionado co vivo má 2024. Vamos a saludar. Moi boa tarde, Brais. Boas tardes que tal todo. Boa tarde. moitísimas gracias por atender a nosa chamada eh, eh, Benvido. E eh, parabéns por ese fermoso documental que vimos de, do vivo má 2024 Que é un de tantos, non? Sí, sí, xa temos feito, fomos o ano anterior tamén, falounos ali un veciño un pouco da festa, uh -huh. eh, fomos e gustounos moito. Este ano repetimos, o ano uh -huh. pasado fomos a Viana do Bolo, este ano, pois, fomos a de Vilariño. Uh -huh. É un mont unha montaxe que fixeste des eh, fantástica, ademais non se notan os cambios nin, as, a, a, a, nin os... Sí. cando pegas unha cousa coa outra a máis porlle de fondo o, o, a máscara do... do... Sí. fantástico de verdade que, eu que... quedo abarallado pois foi un pouco a idea de que a xente que non pode asistir que vira o que se facía ali e o que facía cada grupo Ajá. claro, dentro das limitacións de que ao mellor algún perdémonolo por, porque están algúns facendo algo e despois non xerá tempo de gravalo pero bueno eh. mm todo o que poidemos fazer para que o que non puidera asistir que poida velo, é eh? bueno, queda aí para sempre para poder velo. Bueno, todos os nosos ointes poden meterse eh, en, en YouTube, beber eh, eh, dud.com que tendes a pola esa que Noallo, ¿non? Eh eh este Noallo consiste en facer mm, bueno, facedes muitísimas eh documentais, non, non vos presentades a ningún premio para para que seja mm, Non, xa lle digo, surgiu todo unha idea entre eu e outro rapaz que se chama José Antonio, que somos veciños, así mm. si un día entre charlas, entre tantas que tivemos e algún viaxe pois saliu a idea de, de courense, por exemplo, a Galicia estaba pouco promocionada e deixar un pouco gravado todo o que se vai facendo por aquí, e así sonar de interés. E algún documental, por neste caso que fixemos son de fútbol, son así de Carol, un xogador das Tha en Cataluña na ah, na, Gra, na Gramanet. Tamén, tamén ah, digo, sí, sí. o fútbol de Estramundi, me parece que, que, que publicaste que efectivamente, efectivamente, Fútbol de Estramundi. Pois pues... eh, digo, o resto todo pois pues, a liña vai ser seguir facendo sobre os concellos, neste caso da provincia de Ourense, que é o mar cercano, pero todo como un hot. Mm -hmm. Bueno, pois pues hai que presentarse o Oh. Eh, Ten que presentarse Algún certamen, algo desto Sí sí ahí abaixo aí Cerca de Porriño hay un eh, que se chama sí. Cans Hay que presentarse aí que ese canse É máis importante coa de, co de Francia Máis, bastante máis Hay que presentarlo, polo menos que o saiban De vosotros aí. Pois pues, xa, xa te digo ir llorando co, co tempo É o que vamos facendo que vaya o que vaya suxistindo. Vimos tamén tamén uh, mellorar, me, eu con isto xa quedo abreaado sí, mellorar, non sí, sei. Sí, as, uh, vi, xa, xa puxemos en marcha. A fixémoslo con compa, fixemos compartilo con outras persoas amigas e escoitantes sí. e ointes do noso programa, seguidores, Asburgas, O Acuescorquinis, ao castelo de, de da Peroxa. Tamén vimos Algún máis que ta relación re, do co con Andosil. Eh, a Ponte Romana de Ourense. Bueno, perfecto, sí. de verdad que Que, que tendes traballos mm, que paga pena que son feiticeiros, Des... traballos moi feiticeiros sí, sí. que... Que... que paga a pena que a xente se comparta con vosotros eh, Brais, tendes en mente algún traballo, por exemplo de, de algunha obra teatral ou de algunha representación que, que, que vos pague aparte do, do, do fútbol, va Eh, non, xa lle digo, non, as ideas van, non, según nos van surgindo e as opcións que temos para poder uh -huh. chegar a xente porque moi tal vez, xinda que queiras desarrollar unha idea, non eres capaz porque non eres capaz de chegar a persona para, uh -huh. para poder entrevistala ou obter información uh -huh. Temos en mente unhos sobre as denominacións de orixe da provincia do Renxe, uh -huh. do Viño uh -huh. Bueno, aí sí que te podo dar unha idea Tú uh -huh. eh, na, na denominación de orixe en Monterrey Tens que ir de parte nosa A, a, a unha Adega que se chama Tapies de Mariñán E o seu dono é, é un amigo noso Que se chama Aníbal Dices que vas de parte nosa E faz un, bueno. un, un, un documental de aníbal de, de, de, de, da, da, súa, da súa adega, da forma de traballar, da forma sí. de, de, de como recollen o viño ou é como, como está traballando un, un, un aspecto especial dunha, dunha cepa e dun, dun, dun viño de denominación de orixen especial, e además antiquísimo, que el sí. mismo está coidando. Y entonces eh, seguro ademais, máis eh, tapiz de Mareñán acaba de, de, de ter o viño branco un premio unha medalla de ouro. Pois estamos facendo algo similar na peroxa que a denominación Ribeira Sacra Sí co unha bodega que se chama pradío Ah sí, Coñecemos tamén de, de Seoane Sí sí sí pois pues, sí, pues. pois pues, pois ti se me queres facer ese favor de valle de, de, de, de, de, de, de parte nosa de parte, Osa, de, parte de sempre en Galicia de xullo sí, sí, eh eh, eh digoche que vas a estar moi ben atendido e ao mesmo tempo vas a disfrutar posto que él ten moitísimo cariño por o traballo que está facendo ele mesmo vai a dar medios e incluso para poder en... seguro seguro que él, vos participa vos menos deixará facer o traballo que, que vos querías pero coa, que ademais moñe tendes tanto dadeslle tanto eh, interés sí. tendes tanto mimo na, na, na elaboración Jolín, pois eu... merecia, seguro que teredes moitísimo éxito pena. con ese traballo Sí, merece a pena E pues... a mí un gracia que fora un Daníbal aníbal sí. recibirávos con moitísimo cariño seguro Sí, pues sí Pois queda not, anotado e eh, eh, miraremos de, de facelo Moito Eh... Mm... Fantástico ademais ese, esa forma ese planteaxmentos que vos tendes con respecto a, a nosa cultura porque en realidad é, é todo un, un, non é somente o feito de dicir de bueno está esta paisaxe bonita ou este estamos mostra de, de carretas e que sí, eh, eh, eh, pues tamén son feiticeiras sino un o feito de que un, un, o que dices ti sí, que deixar constancia de que algo que temos é importante. Eh, non? claro, ao final para nós ser un jovio máis sinxelo é facer cousas, é gravar cousas que están corredor nosa, non? Exactamente Se xa un carnaval unha, sí. non, por exemplo, a festa do boi da Llariz ou o tá, un ah? rally da, un rally da zona, que xa temos algún tamén así grabado uh -huh. que teñen bastante boa acollida e pois pues, bueno, tamén Celso dedícase na parte de fotografía é o que leva el a páxina de Facebook, e tamén pois publica cinco imaxes diarias a maioría de Galicia, tamén algún algún viaxe que fai fora, pero uh -huh. sei, digo estamos así os tres un e, pouco vinculados. Teño, teño visto fotografías tamén fantásticas, algunhas delas de coros que, que fai eh, sí. preciosas, non? Tam, e é Celso que, que distingo que o que as sí, fai. Sí, sí. El é o que má A, a mayoríaía dar fotografías pode haber sí, sí. nos tamén algunha facemos por aí pero a mayoría son son súas bueno, tamén no, no que que... que... O, o, o cariño que lle poñedes eh, sí, sí. amósase precisamente con unhas fotografías feiticeiras, fantásticas que que a veces... Bueno, eu recomendaría vos tamén outra máis que, que se celebra a festa da caza do, do Xurés, que se celebra o día 31 ah, sí. de maio ou 1 e 2 de xuño mm. de, ali abaixo en Lobios e, e que seguro que alguna cabra montés pode sí. topar por ali porque o, o, o que organiza que o, o chef do, do balneario de Caldaria, sí. pois resulta que que que el coñece muitísimo, coñece muitísimo toda a zona e ademais é, ten é, me parece que é presidente da asociación de, ca, de cazadores de, de, de, de dun cozo sí, sí. e tal. E a verdade é que posiblemente tamén vos pode enseñar, pois hasta donde topar al, unha guía re, real ou por mm -hmm. exemplo algún lobo que sei eu, algo algo que vos sí, pode gustar sí, algo, algo sí. que vos pode gustar polo menos xabarín seguro que vos dirá onde os hai sí. eso si sí. sí, sí. sí, sí. e pues sí, al, algún lobo e un trobo a zona tamén para, ainda, ainda non nos chegamos hasta lo obvio, máis verga que estivemos aí foi, foi probande mm. pero bueno Ah, sí, o que es Cuerquerni sí sí sí, sí, sí, sí, sí, esa iglesia de Santa Comba Claro, pre, sí. preciosa, preciosa Bueno, pois pues, pues eu digo Se eh, eh, si vades precisamente Aí, eh, falados co cociñeiro do, do balneario, decidirlle Que padre de parte miña Ajá. que alemais tamén temos moi boa relación con él e de verdade que sempre que que falamos con ele vamos nos recíbenos moi amablemente Brais é un e unha honra terte aquí con nosotros nos que, que máis co que o que máis cousas nos podes decir de do no allo Tendes algún blog tamén ademais do, do, da páina Non eh, empezou todo co tema do vídeo en YouTube Eh, ao final, como nos propuxo Celso da fotografía pasámonos tamén a Facebook que eh, son en... nos dous sitios nos que andamos no, ah. Facebook, no Facebook tamén se pode topar precisamente con con eso, no sí, hallo, no hallo. ¿No? en sí. el ajo seria sí, bueno, sí. nada, nada, no hallo, eh, como yo que non entenda que aprenda <ríe> efectivamente <ríe> que ademais Ten moito que ver con esa palabra que coa dixemos antes. Exactamente. Coa enxebrece do, do noso eh... idioma, ¿verdad? Sí, sí. No hallo, hay, no hallo donde están as cousas ben feitas. Exactamente. Bueno, Brais. Pois, moitas gracias por invitarme. Dalle saúdos e felicitacións precisamente a todo, teu, a todo a o, equipo, todo o que, equipo que formades, no hallo. Eh, bueno, pues seguiremos vos buscando. Si hai algunha cousa que nos poidamos facer pública, tamén o faremos cando teñas algunha novidade, se che parece interesante que nos lle facamos publicidade, facémola eh, tamén podemos volver a falar contigo por certo, todo o que non se fala non existe polo tanto, ti cando queiras, estamos ao, ao teu dispor xa sabes que sin problema ningún, pois moitas gracias veña, unha aperta grande eh, hasta outro momento, Brais outra Talo, bo, pasar, boa tarde boa tarde, hasta logo Máis música, queridos ointes, para continuar aduviando o noso programa de hoxe.